A sziget király lesben álló hajóhada felkészült a támadásra. Az első perctől fennállt a lehetősége, hogy a halálflotta megpróbál kitörni a csent csatorna két csatornáján a Maroga-sziget partjai mellett. Mégis későn észlelték a veszélyt, mire az evezősök támadósebességre gyorsították a drómonokat, amott, a gáják alkott a hidon, már ott száguldott mindkét nomád Tumán, Kresszon partjai felé. Még nem veszett oda minden. Gyors manőverekkel könnyedén szétzúzhatták volna a hidakat. Csakhogy ekkor olyas valami történt, amire egyik gája parancsnoka sem számított. Az éle haladó hadihajók már éppen tűz alá vették katapultáikkal és onagereikkel a rabszolgák hajóit, amikor egy hatalmas fekete árnyék vetült a magasból rájuk. A hajósok hunyorogva emelték tekintetüket az égre, és látták, hogy az idegen istenség teste imbolyog a felhők felett. A célbokáinál robbanások sorozata hasította a szilánkokra a fémburkot, és a repedések között bíbor és aranysága tűzgömbök burjánoztak kifelé, sűrű, fekete füst felleget a hajó királyába. Az istenség ekkor abba hagyta az imbolygást, egy pillanatra megnyugodni látszott, de aztán lassan, nagyon lassan dőlni kezdett. Fősiketítő recseg és ropogás hallatszott a szobor belsejéből, mintha ezerni démon feszítené szerteszét Taiusz minden ízét porcikáját. A gályák megtolpantak. Sok ezer kresszoni harcos és tengerész meret dermet rémülettel a magasban. Tájus a trónjáról letaszított gigász, büszke, rezzenéstelen arccal bukott el. Hátrafelé zuhant. Leomló hegycsúcsként alapítva el mindent maga alatt. A csendcsatorna háborgó vízén hánykolódó hajókon mindenki megértette. Ez itt a vég. Az idegen istenség két lába s hatalmas törzse a csendcsatorna két csatornáját lefedve rázuhant. Lagórián kriocs hajó hadára a leghatalmasabb, legfélelmetesebb flottára, amit a végítélet óta hullámai hordott az Adrion. Megrendült a föld, és valóságos szökőhár öntötte el a karmodagot, s a két partot, kresszont és Korrella A földzengés nem csitult, tajtékos hullámok csaptak a magasba ott, ahol az előbb még az idegenistenség szobra állt. A rabszolgák flottája alkotta a híd, mintha törékeny játékszer lett volna, megtört, szétszakadt. Számos hajót azonnal a mélybe rántott az őrvény, a többit a sziklák felé taszította, szétszórta, elsötörte. Ám e pillanatban már mindkét nomád Tumán elhagyta a hidat, s üvöltve zúdult a partot védő légiók revegő sorfalának.